بسم الله الرحمن الرحيم والملأ الأعلى شأنهم ماكيده ملأ یعلی ارکان ذکر کل قامو فرشتو کارونه بیان شو بيار بسيطه مل اعلی ارکان بیان شو ولې مل اعلی کې څو کې خوځ دو مل اعلی ذمہ داري ذکر کوي او دا غي کارونه او خدمات نو مل اعلی شدي یو کار توجو په طریقې دي استغراق سره خپل <تصفيق> باری تعالی تعالی تخپل رب تا کامل توجو کول دا د غی ده سمصروفیات نشتا چې د غی د قام له اعلى التوجود الله نبشي نې دو خوراک څنګه شته نې چې کومنره نوري څه مصروفيات شته دي چې له سبب وا تاسته چې دې تغييره وجه نه التوجوي الهي نې چې کومنره غي څه شي نبشي بس هر وخت الله تعالی بتسبيحاته او په تحمیداتو کې مصروف وي دا دا غوښته کوم یو کار دی قران کریم دا غي توجهه تعبیر کړي یو سبحون بهمد ربهم ويؤمنون به ی سبحون بهمد ربهم ويؤمنون به دا دا غو توجه تعبیر دی انها تتوجه الى بارئها عام الی اعلی چې کمدونه متوجی کیږي متوجی وي د خپل پیدا کون کیتا او جوارا توجهه مستغرق لا سدها عن ذلک التفات الى شئ نبندید د توجهنا دیماری علالا عن ذالک دادی توجونا التفاعتن الاشین توجو قول او طرفتا و هو مانا قوله تعالی يصبحون بحمد ربهم و يؤمنون بیهی ایسی غیر مزاری را اوڑی دی چه همیشه لگیائی پا تسبیحاتو کی دویم کار د ملای علا دا دی چې علا لره الله تعالی علم لري د دې خبرې چې زمکه والو انسانانو لپاره کوم نظام د الله خوخته او کوم نظام د الله تعالی بد شي قران کریم کې ویل دي نظام شکر د عمل صالح د الله د حکم د دا پابندې د دا دا الله خوختې وير ويرضا لعباد ان تشکرو يرزه لكم ان تشکرو يرزه لكم نظام شکر چې دی دا د الله تعالی خوختې ورضیتو لكم الاسلام دینه اسلام د الله تعالی خوخت دی د دې مقابل له الله تعالی د ناقدره نظام او د بدو اعمال نظام او د ظلم نظام دا د الله تعالی بدیشي ان تکفرو ولا يرزا لعباده الكفره ان تک تَكْفُرُو فَإِنَّهُ غنی عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَ لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ کفر و کوفران دا دا الله رب لذت نه دے خواه من دا علم فرشتولا دا ملع اعلاتا چه کم دنو ور کی. چه کم نظام دی چه اغا دا اللہ تعالی خواه دے و کم دے چه دا الله تعالی سوشی بادی شی دا غی اسره د شې دې له د عیلم مور کی چې کم خلک د دی نظام صالح د پاره پزماګل کی کوشش کوي چې کوم نظام د الله تعالی خوخي او د غی لپاره کم خلک کوشش کوي نو هغه نتیجې داوي چې هغه فرشتي دې لپاره دعاګانې غوړي اور ملیا اعلی والا چی فرض سوق دی ملیا اعلی ارکان چی دي اور د ختنو دو پارس کی دواگان غواړي او تتلقى من ربها او دی حاصل کی د خپل رب نه استحسان نظام صالح اخیستا غنل د خیستا نظام د نیک نظام و استحجان خلاف او حاصل کی د خپل ربنا عبادت غنل ته خلاب د دین निजाम صالحنا ويقرا ذلك نور تنگیده یو دروازه من ابواب الجود الالهي د دروازو چې کمندنو ته الله تعالی د سخانا او هو مانا قوله تعالی ويستغفرون للذین امنوا دریم دا دا درم کار دا غي دا دي چې دې ملای اعلی کې جو سوق دینو دای باندې تجلایی دی الله تعالی نا رب دې کې مونعکس شي د دیدہ انوارات چې ګم دینو یو بل سره اجتماع کوي راځي شي د هری یو نوې چې ګم امامي لاغې سره امام د نوې انسانی د نوې انساني امام دا غد طول و روحون او د انسان شخصی اکبر دی دا غی سرددی اجتماعوشی شای صفر رحمه اللہ تعالی جو روایت تشاره کی او دا امام د نوعی انسانی چی دی دا د یو حدیث نصاب تي یو چې یو غټ روح ته روح اعظم شاته وته کل روح اعظم وي کل وته امام د نوعي انسانی وي او کل وته شخصي اکبر وي دا د شاعس ابراهيم الله تعالی په کتابونو کې یو وجداد ده د ګرانوالي چې دی وی خبر نه په یو کتاب کې او شانتا بیرو کې په بل کتاب کې دی بل شان ده تعبیر اوکی بل کتاب کی تبیا بل شان تعبیر اوکی مطابیرات بدلی او دا شخص اکبر ده انسان امام د نوع انسانی او انسان اعظم روح اعظم ده مختلف تعبیرات تی سرشا سی بوی چرده انسانانو مجموعه چه کم ده شخص اکبر ناغا پا عالمی مثال کی برا په حضیرت القدس کی دی دا چکم دا ملعی علا ارواح دی دا دی انوارات چی دی ناغا دا غی روح سارا جمع کی گی دا استلال دی اور روایت نکڑنے دی چا غی روایت کراغلی دی شي روح یو فرشته ده داغي دا او یا ز رجب دي او یا ز سترګي دي او یا ز غوغون دي یا نشمیر دی نشتا ډیر زیاتی روایت باندې کلام ډیر دي دی امام مرضی په مچ کمندنو رات کړل دي او په فن حدیث په حیثیت کې دا روایت ته قطوبه طبقه ارباییم دي دا ابو روایت دي او بلادم دشي دا د علی رضی الله تعالی نه روایت دي او د علی رضی الله تعالی نه علوم دین او اکثر شی خراب کړي دي د دې روایت تحقیق چن بین دیر کول پکاري د علی رضی الله تعالی نه د روایت اسماء الرجال والعلمان شبی غا غید دې دی ډیر تحقیق کې د نورو نفر فرق وانه چې اساس نه چې شی یو زهر احوار شي بارل خوشا ته بو نو خپل فلسفي مطابق دا روایت اغستوي دا انوارات د مل اعلی چې کوم دی دا غره انسان اعظم سره او دروح سره سر جمکی حضیرت القدس کی و افازلهم تجتمی و انوارهم ندیغ غرب کلک چده تمالی علا بزرگان چدی نتجتمی و انوارهم راج مکی کی انوارات ددی و تدداخلو فیما بینها او یوبل کی اين د روح چې دهاغه روح په خوا کې چې وصفه نبی صلی الله علیه و سلم چې نبی له سلام د دې بیان دا سکرلې وکړه کسرت الوجوه واللسنا چې نبی له سلام موجب او مخون دې لري فتصيره هنالك ان واحد او تسمى دغه حضرت القدس کې دېګرې ټولنیز او راجمکیګي دا یې ټولما ده څو باروي نو د دې کله ناکله په دې ټولنیز کې اتفاق راشي په یو کار باندې چې دا انسانان چې لاندې نو دا, دا په مصايبو کې ګیردي فما قطهم عربهم عجمهم په دنیوي مصايبو کې ممګیردي او او خرووی م صاحب پم را روان دي یان نظام صالح نه دي نو د نظام چې صالح نه دي داغي دعا سره دي یو دنیوي اثر دی او یو خرووی څه دي اثر دی په دنیا ایم په طرب د تباهای دی او اخرت ایم په طرب ده چا دی تباهای دي نو دوی وې چې د دې به چل کیږي نو په دې خبره باندې د دې یو اتفاق وشي دې درس چلوشي صفې کر وکول غاړي دایي تدبیرو کې دا غي لپاره په حضرت القدس کې داولا خیسو کو الله تعالی دا الکاوت سو کوي الله تعالی کې دوی وی چې را په انسانانو کې یو ازکا اتکا هغه چې کمونو انتخاب پکار دي شغر دی خلقو تکمیل کوي ارغلي خلق له دعوت ترکی په طرف ته نظام صالح باندې او دا خلک چې کمندنو دا نظام سیئ نه او دا غلط نظام نه بند کی او هغه نظام ته ولداوت ترکی چې دی د دنیا د خیر ده او د اخرت د خیر ده دوی دې چې کمندنو بنیاد د نبوت کې خوذل شي په چا کې شي نبوت وروبا ما حصل في حضيره القدس اجماع كل حاصل شي په حضيره القدس کې یو اجماع على اقامه حيلهن فقایم اولو جوړاول ديو تدویر باندې د بنی آدم دپار لپاره دخل اسوند بنی ادمه من الدواحل المعاشيه والمعاديه دا هي مصيبه توي داغه مصايبو د دنیا او د اخرت نام عاشیا د دنیا او معادیه د دا اخرت گی بی تکمیلی بی تکمیلی اس کا کی دا بس په اندیږي بتکمیلې بتکمیلې اسکا خلق الله یوم یذن په تکمیل لار شخصیت او شهر ډیر پاک مخلوق کې بدغه وخت کې بدخ کوه کې چې په انسانانو کې کم انتهایي سیوی پاک وي وتمشيته امره في الناس او چې لولو د حکومت د په خلکو کې چې د د خبره په خلکو کې ومناله شي د بیانو کې او خلک به د خبره سږي ومني او دلته الله تعالی چې غم دنو د داسه شخصیت انتخابو کې هغه فرشتي دا غي غي تیفاق اجماع هغه چې کومو دا اثر پزمه کباندي وي دا نوي چې غي غه غه کیغه مل اعلی کی یا په حضرت القدس کی او بس بسره فلته کی خبري کیږي کی. عالم مثال کې اوخته دا اثر نه راځي نخکته دا غي اثر اثرات دا غي دره سراط یو اثر ادا زلون زنی زلون تعال تکه فرشتو په ذریعہ او د مل اعلی په ذریعہ باندې الهامات شي چیرې دې سړي خبره مانل به کار دي سوکه زرمه ني سوکه رستم ني چې کوم زلون ده دې د paramagnetic او باغې کی انابتو سو بګي انابتو بګي نو دا غي سړونو ته الهامات تشي څ تاسو چې ګمونو دا خبره سره کوي او معنی نو هغه خبره هم ني او بیا هغه د خلکو اصلاح کوي او خرجت لناس شي څه شي خرجت لناس شي دغه ما دا چې د هغه حضرت القدس اجماع السر چې ګمونو دا وي چې د هغه د وژن اغیل الله تعالیٰ چی کم ننو پزرکی اچھی پا اغیل بانی اللہ تعالیٰ القا کی نو اغیل چی سپا د دی خلکو لکم نظام صالح نو پزرکی د کشف الہام وحی خوبو پا اغیل زرعیو الله اللہ تعالیٰ پا دی اسکا خلق الله چې دی کم پا مخلوق کې پاکو دا اغیل بانی دا اغیل قا کی کله مخامق فرشته شې راشي او وی وین یو غورته وای چې داسې د کیسره خبره سره ده کار دا او درېما دا چې د آری الهامات د وجنا او د آغی اجماع د وجنا مسلسل چې کم دنو د سوق چې نظام صالح قایمای دا غی مدد کیږي دا غی سکیږي مدد کیږي اغیی دا پار دو کی او چه کم خلق ددی خلافی فاغی لا لانتور او دا اغیی چه کم دنو او شرطا او هری او درد تای چه کم دنو نزدیکی لادری اثاراتی دا اغیی فیوجی بزالکا نواجبی چه کم دنو دا خبرا فیوجی بزالکا نواجبی دا یعنی دا اجماع دا را گوندی دل چه کم تو الهامات في قلوب المستعدین من الناس واجبی دا اغای الهامات پزرونو دا مستعدینو که دخل کنا این یتبعوه و یکونو امتا اخرجت لنناس تا یو خبر دویم و یوجبو تمثل علوم فیها صلاح القوم و خداهم او واجبی چه کم ننو زرطا چول تمثل دا سی علومو دا تمثل پر سکراولی فی قلوبیهم فی قلبی هی پزرده ده اسکا خلق اللہ کی ده پاک سڑی پزرده کی علوم متشکل شی ده تیراولی آغا علوم چی فیها صلاح القوم و خداهم چی فاغی کی د قوم صلاحیت وی او ہدایت وی دا تمثل ده علومو کی وحیا و رؤیا وی و یا کی بندا باندا اسکا خلق اللہ چی خوبو بینی وحد فا حاتی فی آوازو تو شی کل کل غیبانا آوازو شی تراء لہو او دا چی دا فرشتی و تخکارشی دا دا حضیرت القدس و علا چی دی دا و تخکارشی لہو دتا فتکلمه شفاہن نمخامخ و سرسو کی نمخامخ خبريو کې درېم وایو چې وناصر احبائه هم من كل خير او دا واجبات یې کوم دنو ما مدد د دوستانو دو د دو او نس دې کول د یار یو خیر ده ولعن من صد عن سبيل الله او لانت کې دا مل اعلی والا د حضرت القدس دا اجماع والا څمن صد عن سبيل الله لانت پا غچا باندې چه غبان چه د الله ده اللانه و تقریبه هم من کل علمه او واجبه نزده کول ده هر یو درد تا و هازه اصل من اصول نبوه ده چه کمدنو د نبوهت بنیاد ده او بدغ حضیرت القدس کې د ده ده مسلسل اتفاقی او مسلسل چې کمدنو اجماع بی فدیبان مراقع ده بی چه حق پر صداکم حق لګیا دی او د نظام صالح کوشش کوي نو دا دا دا داغه د لپاره د د فکر کوي سوچ کوي داغه سوچ او فکر مسلسل نم تایید د روح القدس ته و ایدناه بروحل قدس داغه روح القدس ته و ایدناه بروحل قدس او کله کله د دغه نه د مزکد لاس نه داسې کارونه صادر شي چېغه خلاف العادتی دام دو روح القدس تایی دی اغیط بیا موجزاتوی لکی گی سواتوی لکی گی و هازا اصل من اصول نبوه دا چه کمدنو د نبوهت اصل لی و یسمع اجماعهم المستمر دیده مستقل مستمر و دائمی اجماع چی دا دیده نمکی خودلکی گی تایید دو روح القدس و تثمر برکات او دیده میوه وک کې پیدا کږې د د دا سې براکات چې لم توه خلده چ غ د عادت نه خلافي ف تو سمبل مجزات مدلله نوم د مجزاتو کې خلی شي په دوونه اوله انفرشي.